Avui parlarem de com descriure hàbits i rutines, de com dir l’hora, els dies i el calendari i de com expressar gustos i preferències, amb naturalitat. Anem a poc a poc i amb exemples. Comencem pels hàbits i rutines del dia a dia. Quan parlem de la nostra jornada fem servir el present: malse, des de juny, vaig a treballar, diner, Torne a casa, Supre i descanse. Per exemple: de dilluns a divendres, malça les set i quart. Em dutxe i des de ràpid. Després vaig a la faena a lesvuit i mitja. A migdia, tinm companys cap a les dues. A la vesprada, si puc, faig una mica d'esport i torne a casa sobre les vuit. De nit, sopem tots junts i me'n vaig al llit, a les 11. Ara, prova-ho tu. Pensa en tres verbs de la teua rutina i digues-los en present. Malse, treballe, estudie... Perfecte! Passem a hores, dies i calendari. Per a l'hora, recorda. I cinc, i quart, i mitja, menys quart. Exemples naturals. Quina hora és? Són les sis i quart. Quedem demà a les vuit menys quart? La reunió és dimecres a les dotze i mitja. Per als dies, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge. I mesos, gener, febrer, març... Un mini diàleg d'agenda. Pots vindre dijous a les 5? Millor divendres a les 6 i mitja. D'acord, quede apuntat. Divendres 14 a les 18:30. Fixa't com combinem dia més hora amb naturalitat. Ara, preferències i gustos amb el verb agradar. L'estructura bàsica és m'agrada més nom infinitiu. I per negar, no m'agrada. Pots matisar amb molt, prou, bastant, gens... Exemples M'agrada el cafè. No m'agrada gens el bròcoli. Amb activitats M'agrada molt llegir a la nit. No m'agrada alçar-me molt pronte. Ens agrada eixir a caminar els caps de setmana. Per a preguntar T'agrada la música en valencià? Vos agrada fer muntanya? Li agrada el te verd? Dos respostes naturals M'agrada bastant, no gaire Integra'm tot en una escena curta Imagina que et presentes a classe Bon dia! Jo m'alce a les set i des de desdajune torrades amb tomaca Normalment, vaig estudiar a les 8 i mitja. Diné a casa cap a les 2 i a la vesprada faig esport amb uns amics. M'agrada molt correr pel riu, però no m'agrada gens entrenar quan plou. Quedem dissabte a les 11 i quart per estudiar junts? Si no, diumenge a les 10 i mitja també em va bé. Per acabar, un exercici oral que pots repetir. 1. Digues tres accions de la teua rutina diària amb hora aproximada. 2. Proposa una cita amb dia i hora. 3. Exprea dos gustos i una cosa que no t’agrada gens. Exemple model: Malse a les 7. Treballe de 8 i mit a 15:00 i sopem a les 21. Quedem dimarts a les 18 i 15? M'agrada molt cuinar i m'agrada escoltar podcast. No m'agrada gens fer cu al supermercat. I això és tot per avui. Presen simple per a rutines. Fórmules clares per a l'hora i el calendari. I agradar per a gustos. Practica-ho en veu alta i canvia els exemples per la teua vida real. Ens veiem en la pròxima.